Cari amiche, cari amici, maridia i microfoni. Buonasera, bentrovate, bentrovati. Sono sempre contenta di essere qui con voi al martedì sera per avere questa trasmissione di Bruscellando, questo programma al quale sono così veramente eh, affezionata, legata perché sapete, siamo all'ottava edizione. A volte ce ne dimentichiamo, ma il tempo il tempo scappa, fugge, vola e ce ne rendiamo conto a un certo punto quando iniziamo a pensare, a riflettere come un battello che dopo aver solcato tanti tanti mari, combattuto tra tanti venti si ritrovi finalmente eh, arriva. Ma non mi dilungo oltre perché l'ospite di questa sera è davvero eh, importante, un ospite i quali o eh, al quale, scusate, eh, tengo in particolare, forse perché è nata anche un'amicizia, una forte stima eh, negli anni, mi riferisco a eh, Maria Teresa Shibona, Santa Lucia che ormai è già da, praticamente forse già alla nostra settima intervista su Otto delle edizioni di eh, Brucellando, la quale torna con un asilloge dedicata al vento che come sapete è uno degli argomenti a me più cari. Sarà che ha messo insieme il mare e il vento, sarà che mh, parla di questo tema così bello perché ci riporta veramente indietro nel tempo. Pensate che i greci e i romani avevano una divinità dedicata a questo a questa presenza assenza perché c'è e non c'è eppure riesce a determinare il fato, il destino. Pensate ad Ulisse, quanto tempo ha navigato in mare prima di ritornare nella sua agoniata Itaca. Quindi buonasera, bentrovati in Maridì bruscellando Radio Alma e eh, rilassatevi perché apriremo una finestra questa sera su un cielo che immagino essere stellato che ci guiderà nelle rotte del vento, nelle rotte del vento di Maria Teresa Santa Lucia Scibona che ringrazio perché in questa sua nuova raccolta ha dedicato anche una poesia a Maridè e quindi sono particolarmente onerata, commossa di questo suo gesto di affetto. Prima di passare a a Maria Teresa, alla sua raccolta, saluto Dani M, il regia, voglio regalarvi una chicca, una canzone che ho ritrovato mentre mentre pensavo oggi a quello che vi avrei raccontato questa sera, Deiti Romancino, vi suggerisco i primi 2 minuti e poi eh, la troverete facilmente un po' dappertutto e magari i fan dei Deiti Romancino la conoscono già mm, a memoria, che si chiama imparare dal vento. E prima di passare a Maria Teresa, quindi alla sua raccolta, le sue parole straordinarie perché eh, Vedrete, ci sono versi effettivamente belli. Dedichiamoci un momento musicale, rilassiamoci, chiudiamo gli occhi e immaginiamo, immaginiamo dove vorremmo essere adesso. Esprimiamo un desiderio, assentiamoci per un momento da questa città caotica, da questa città eh, veloce e facciamo un passo, un passo indietro, immaginando per l'appunto di essere tra le rotte del vento. Care amiche, cari amici, bentrovati. Eccoci nuovamente qui per questa puntata ricc riconzionante dedicata al vento, al mare alle foglie, a tutto ciò che noi riusciamo a trattenere qui con noi, ma che pure ci dà emozione, perché è novembre, perché è l'autunno e perché ci sono odori, sensazioni e sentimenti che restano con noi, anche quando il sole fa capolino di tanto in tanto dietro quelle nuvole così ampie e spesse che oggi ci portano tanta pioggia. E voglio parlarne, così come ho detto prima, con Maria Teresa eh, Santa Lucia Sibona, che è proprio dall'altro lato del telefono. Maria Teresa, benvenuta a Brussellando a Radio Alma una cheira io mi ringrazio semplicemente di questo onore di essere stata mai eh una vostra simile come parte di di questa meravigliosa raggio e e quindi sono anche un po' emozionata, no? Perché dai, per me è una cosa molto importante mm venire così almeno questo in cielo con le mie cose, con i miei sentimenti. Il peggio che conosco te che ho visitato, che ricordo e oramai solo attraverso la memoria do rivedo. Beh, certo, la memoria poi è uno strumento davvero utile, soprattutto per chi come te eh, si cimenta con la scrittura e grazie anche alla scrittura poi si rielabora quella che è eh, la vita stessa, le riflessioni, i pensieri e quanto poi e ci circonda. Ma veniamo a questa tua ultima silloge. Eh, mi ha molto incuriosito il titolo, le rotte del vento, perché non immaginiamo che il vento possa seguire effettivamente anche delle rotte. Quando penso alle rotte, penso ad altro, però è vero, c'è un legame ehm, tra le due cose. Quindi come nasce eh, questa tua nuova silloge? E sì, io avevo già dedicato il volume l'amore in perfetto all'e professo amico Gianpaolo Indace. Eh una la tecnologia e allora ci sentiamo per telefono almeno una volta al mese e ho ogni libro che lui pubblica e un libro mio ce lo scambiamo e Gianpaolo mm, mi aveva spedito un suo romanzo, è chiso del battello smarrito della Marsiglia il martirio, era una specie, una sorta di giallo, allora io, questo bastello cangherato che vaga speduto fra le anze del fiume mi ha suggerito il titolo alle rosse del vento, perché ho paragonato il nostro incerto pellegrinaggio sulla terra, perché <ride> non Eh, come che fossi sospinti dal vento, egnari dicciò che nella vita si accadrà. Ecco. Beh, mi sembra essere una metafora effettivamente eh, molto bella anche perché mi viene in mente, non so come mai, mi è venuta ora una in mente una poesia, una delle prime poesie che ho imparato a memoria quando ero bambina, che è anche molto molto breve di Trilussa che era proprio sull'autunno e le foglie morte. E lui diceva: "Ma dove andate, povere foglie gialle come tante farfalle spensierate? Venite da un bosco o da un giardino e non sentite la malinconia del vento stesso che vi porta via?". Penso di aver saltato una frase, però ecco, pensando al vento ho associato le foglie di Trilussa che effettivamente volano da un posto all'altro. E sanno di partire sicuramente da un ramo di un albero ma non sanno poi dove vanno ehm, a finire eh, Maria Teresa ho la passione per il mare che gli da un ufficiale di Marina e, e quindi per me è più consono un bastello agitato nelle onde nella speranza di trovare una rata con un bel porticciolo tranquillo con le palline ma questo è un sogno ovviamente E eh beh, questo effettivamente è un sogno molto ambito, anche perché eh, trovare poi un porto al riparo soprattutto dai venti quando si è in mare, sicuramente è una delle cose più che i marinai sperano sempre di di poter trovare. Eh, come noto sempre e con piacere in tutte le tue opere ci sono sempre ricche prefazioni o comunque di mh, personalità è eh, assai importante nel contesto letterario italiano. Quindi sono curiosa di sapere tra le altre cose, prima di passare proprio ai ai contenuti, com'è nata la tua amicizia, collaborazione con Renzo Montagnoli che eh, come dicevamo, quindi ha curato la prefazione della raccolta. Sì, io ho tanto per molti anni ero una celebresse venissime di letterasitudine massimo noi eh e noi eravamo un gruppo piccissimo di autori che scrivevamo nelle nostre cause nelle nostre pubblicazioni c'erano anche degli e e ci c'era un allegato diciamo il al nostro gruppo eh, Rento e quindi in, conosco Rento da alcuni anni che lui fosse so descrittore e poeta e un obiettivo sensibile critico letterario fin oltre per anni ha ideato e dirige il blog ICMell'arte che è un portale interessante, ospitale e quindi squale di pubblicare recensioni di libri, saggi su scrittori affermati, le nostre poesie, le mie e poi i sunti classici. Poi come lui ha recensito quasi tutti i miei lavori che sembra naturale che penso ora che stavolta a Lorenzo mi fa eccezione ed lui che conosce veramente la mia anima è stato molto e io mi ci sono anche un po' dispiaciata. Eh, in effetti quando si scrive poi una prefazione mi occorate alcune eh, ci vuole anche una forte sintonia con uh con l'autore stesso per, per condividerne anche quelle che sono l'inclinazione insieme le passioni stesse che mm, evoca la scrittura eh, la scrittura stessa. E, ehm per tornare quindi alla alla raccolta, ci sono tante poesie in questo tuo in questo tuo volume che eh, sono state poi questo è stato il passo successivo tradotte anche in spagnolo a cura di Emilio Coco. Allora la settimana scorsa devo sapere che pure a Bruxellesland abbiamo parlato di un autore che poi è stato tradotto ehm, in spagnolo e quindi mi piaceva l'idea di continuare su questa su questa rotta, diciamo così, eh, continuando con te per l'appunto questa sera proprio con un'altra traduzione in spagnolo. Quindi, come mai questa idea, come nasce la volontà di eh, voler ehm, avere le poesie comunque anche tradotte in una lingua diversa dall'italiano? Devi che dice dire che prima e intanto Emilio Costa è uno fra i più apprezzati traduttori della lingua spagnola e conosciuto in America e in America del Sud e prima ho scelto anche l'editore perché anche lui lo conosco da tantissimo tempo e quello mi ha notato il viaggio investigativo e questo viaggio perto dice che ha che già mio la terza una poesia in spagnolo. Allora, mh, siccome con Emilio ci pensiamo al treno maggiore e, che che ho presentato molti stati e eh, come ospite per tutti gli amici, e allora è un'idea fiorita, visto che mh, da quando non c'è più la sobrina, non c'è più più il giorno, allora a Emilio ho detto "Senti, Emilio, ma e che non mi sa riuscire. E le poesie in spagnolo e lui m'ha detto "Sì, però ora devo finire un'antologia e eh, per eh, un editore". Raffelli, e si si parla allo ah, nuovo. E però ho toccato quasi con questo momento che tanto lavoro, roba mi telefoni e eh, credi. E e perciò poi eh, facciamo questa tradizione e io è eh, tutta contenta perché poi avevo conosciuto anche un uno spagnolo famosissimo, Carmelo, e quella sua moglie che aveva del nostro papino e anche la cosa con loro. Tra l'altro, eh, scusami, ma il titolo in spagnolo è pure è molto evocativo perché eh, in, in spagnolo può è stato tradotto con Los Rumbos del Viento. È vero, è vero. Quindi eh, io non so se l'equivalente proprio di rotta sia rumbo, ma quando poi lo leggo in italiano mi dà proprio mi dà proprio il senso del rumore del vento, quindi eh, si si arricchisce nel nello stesso contesto la dimensione del vento stesso che che è quella poi che percepiamo è proprio quella del rumore quando soffia e quando soffia forte effettivamente come ci insegneranno i nostri amici di Trieste non si può non a uh, non uh, uh, ignorarlo, quindi e e quindi probabilmente uh, il lavoro poi con Emilio ha sicuramente un po' rallentato i tempi anche della pubblicazione. Sì, perché poi lui quando mi ha tradotto ha detto "Guarda che io non più io non l'ho sentito, è messo se ti fa ridere". E che cioè cioè cioè lui invece sta uscendo insiememo perché ha ceduto il libro alla Feltrinelli, editore Pirelli e eh lui è proprio specializzato nelle tradizioni di eh, inizi francesi e del Vesagno e con con il presentatore come Emilio che è il suo co-gestore io sono andata alla grande e tua Manuela anche ma insomma sono lui ha subito aderito e quindi abbiamo fatto spettacolo e io sono stata molto molto contenta E tellimi una curiosità, quando ti sei riletta in spagnolo con parole tue, ma uh, ovviamente con sensazioni diverse come ci ricordava prima uh, la semplice traduzione del titolo, che cosa hai provato? Sì, è stato molto emozionante perché la lingua spagnola è molto dolce e anzi ti dirò che ora lo sto mettendo in choree e perché non so se era Petrunia che preferisce il dolce e preso il codice interiore non so se ci riuscirò e anche perché nel frattempo avevo mandato non so se questo te l'avevo detto a papà Francesco codice interiore che mi ha fatto per vendere una sua lettera il ringraziamento sì che Papa beh, molti, diciamo, okay. io figura di iscritto papà Francesco e ho molte diciamo così idee cose in comune non è che ce l'abbia. Lo sai, soltanto siamo um, dello stesso anno di nascita, cioè noi più giovani perché compleanno il 17 di dicembre. Ah, però e poi... <ride> Beh, a volte le date di nascita comunque indicano delle sintonie. Sì, eh, ma aspetta, i miei nonni sono venuti in Toscana da da sti e i suoi sono partiti da sti per l'Argentina e la sapina, diciamo, pontagna, si chiamava Nadia, come mi chiamavi. Grazie. Tutte queste cose, io non so se ci sono succedano e lei è che è una persona incredibile, secondo me. È la rivoluzione, è la giustanza superiore e allora eh, allora ho detto, ora che che non mi fa più due anche cose superiori, poi me lo mando, ma insomma è stato un sogno perché io già sono molto contento di questi dove mi sono ricordare a quando ero a Marsiglia che ogni sera la notte faceva dormire da quanto presto vedete e che non dormo Eh beh, lo posso immaginare. Allora, se tu sei d'accordo Eh uh, non so se vuoi leggerlo tu oppure io vo volevo leggere, i nostri amici all'ascolto, volevo dare un assaggio di quelle che sono le tue uh, parole in questa raccolta, uh, leggendo proprio la poesia che hai dedicato a Renzo Montagnoli con la dedica amico insostituibile. Eh, ma io dovei tanto che tu li stessi anche quelli dedicato a dedicatori. Sì. Però quella che tu hai dedicato a me che ti ringrazio, io ho soltanto la versione in spagnolo. E non so se le mie conoscenze di spagnolo sono tali da poterla leggere. Quindi facciamo una cosa. Allora, leggiamo prima questa. Si sì, va bene. E poi io leggerò quella in spagnolo scusandomi, così come ho fatto tra l'altro la settimana la scorsa con i nostri amici spagnoli perché farò del mio meglio, quindi mi occorre qualche minuto, quindi magari ti faccio già l'alta domanda dopo aver letto la poesia così mi preparo per leggere quella che tu con tanto affetto hai dedicato anche a me intanto io direi sonetto di maggio a Renzo Montagnoli quando il sonno cala sull'umano giaciglio e con lieti sogni riscatta i cruci del quotidiano la luna assonnata sbadiglia la rosa vermiglia per il giorno sepolto invoca sdegnosa il chiarore rosato del mattino Gravita nella notte fonda un silenzio inafferrabile tacciono le dalie accasciate un silente interludio aleggia sovrano nel giardino ed ecco la bellissima poesia dedicata a Renzo Montagnuoli e Maria Teresa veramente la la delicatezza delle tue parole anche le stesse assonanze che hai creato in questa poesia sono estremamente meravigliose. Quindi ti chiedo, intanto che io ripeto da Brava Luna la poesia in spagnolo, a che cosa stai lavorando in questo momento a parte cercare di tradurre un'altra delle tue composizioni in in spagnolo? Eh dunque, senti, io però sto sto scrivendo eh, un diario su alcuni tesori, sai, di delle mie vita di gente a Martiglia dove sono stata praticamente in Francia quattro mesi ma um, è anche un remake chiamiamolo così di alcuni ricordi particolari di quando ero giovane e sana degli incontri che ho fatto um, e ti posso dire quando ho incontrato Alì di Sassu con la moglie oppure che c'era un um, e già certe delle raff che mandava le sue camicie a stirare in mia stessa e insomma cerco e poi mh, il ricordo di un viaggio a Londra e mh, il mio amico sapendo il, lo, la passione per la letteratura mi ha portato al caserbo che dove, doveva stato restato Star Wilde mm. e quindi io la notte non ho dormito tanta emozione Pensando che lo spirito di Oscar alleggiasse in questo paddock a hotel che era un hotel bellissimo eh, nel quale io e la mia amica siamo stati pochi giorni perché non abbiamo dato a questa storina e capivano <ride> che ci sono di così della mia gioventù che eh. ecco e, e, e, e quindi per me sono e una vita e l'altra vita. Eh beh, sì, d'altronde erano i tempi in cui probabilmente il cambio lira sterlina sicuramente non era favorevole eh, alla nostra lira. Quindi se tu sei d'accordo, e eh, scusandomi perché eh, le parole sono molto complesse, la complessità della parola in una lingua che ho cominciato a studiare da poco, probabilmente si risentirà nella mia intonazione, però ci tengo particolarmente, quindi volevo eh, leggerla. Il titolo è guerra di amor i selos nuestro appassionato ardor fu solo un fugo fatuo tormentos futiles ignoranzas pelean entro io en un sonoro coro de insultos e l'alto seto d'endrinos de non separa de siaria che ardien un incendio maiestuoso vulnerado per l'amor. El coração sangrante non si ha plagato davia. I e la intacta aurora canta affligido suo miso come il ruiseigneur e la iola dorada del jardin. Lo selos devoran intragna simente come lo zorro che la vigna ultraie. Prigioniera della tenace indisposition, chi sa se si al fin me volvere, ma sabia. Beh Devo dire che non so quale sia il risultato finale, ma me lo farò dire dai nostri amici Brava, eh. spagnoli. <ride> <ride> Ma dotore, ti ringrazio. Penso che ci fosse parte anche del mio coração mentre leggevo <ride> le parole di questa uh, poesia. E ahimè, come sai, il tempo in radio è e tiranno, quindi eh, volevo chiederti, c'è un messaggio oppure eh, vorresti indirizzare ancora qualche parola eh, agli amici di Radio Alma e di Brusellando? Allora, intanto un saluto toscano affettuosissimo che proprio uh, mi sgorga dal cuore e un sentito grazie eh, a voi e, e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto una pazienza, la pazienza di sentirmi, quindi io e ringrazio loro, ringrazio ancora te per i pareri che ci aspetto, eh. Ah, ha ragione, è vero, ma tornerò sicuramente molto presto anche in Toscana. Quindi io ricordo ai nostri amici all'ascolto Le rotte del vento a cura di Santa Lucia Cibona Maria Teresa, ovviamente in lingua italiano con la versione spagnolo curata da Emilio Coco, prefazione di Renzo Montagnoli e se riesco vi dico anche la casa editrice che dovrebbe essere Belli. Ripetiamolo ancora che c'è stato un po' un Raffaelli, Raffaelli quindi il disegno in copertina è del maestro Enzio Fabio Marcelli eh, che ha studiato all'Accademia di Firenze, è un noto pittore di giustiziari. Sì. E allora volevo salutarti con i tuoi stessi ve versi di una poesia che si ho capito bene e hai dedicato a Gianpaolo Rugarli. Corretto? Va, la leggiamo. Nel mare ondeggiante, la carena silente, sul che fluttili in brance, senza indizio riga la traccia del tragitto. Ospiti di scarsi giorni, anche noi corrucciati, bramosi gaudenti di terre delizie, navighiamo a vista, eludendo ignari le rotte del vento. E questa è eh, bellissima, sono le tue parole. No, no, e eh, cioè io mi muovo per questo, alle volte, le persone mi dicono "Ma che ne risulta io?". Tra l'altro una bellissima metafora per l'appunto come dicevamo, un'apertura di queste di questa meta non meta che cerchiamo in inconsapevolmente, e probabilmente se c'è una cosa che vogliamo fare, è proprio di evitare le rotte del vento che poi sono frutto della natura e sicuramente rientrano in un disegno molto più complesso, imprevedibile e incomprensibile su cui si basa si basa anche la nostra stessa eh, esistenza. Quindi Maria Teresa ti ringrazio perché mh, penso che questa sia una, una riflessione effettivamente anche calzante, siamo alla fine dell'anno e non so perché ogni volta che eh, arriviamo verso la fine dell'anno si fanno tante riflessioni, soprattutto si fanno poi i conti, no? Si cerca un po' di di capire do, dove siamo andati durante l'anno dove vogliamo andare poi per il prossimo per il prossimo anno. Che ringrazio infinitamente con un abbraccio forte a te e a tutti, di spettato, grazie di essere finite. Ma Teresa, molte molte grazie, ti auguro un forte veramente in bocca al lupo e spero di rivederti quanto prima. Buona serata e a prestissimo. Grazie, grazie, ciao. ciao. Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui. Abbiamo ascoltato canzoni, parole, musiche davvero belle e delicate dal tema di questa sera che è il tema del vento. Vi devo lasciare qui perché ho un impegno che non mi permette di proseguire la trasmissione fino alla fine, però sono molto contenta di cedere la parola ai nostri amici Giorgio Lorrain e Fiordaliso, oberati di lavoro e quindi impossibilitati a partecipare nelle scorse um, settimane. Auguro quindi a tutti voi un'ottima settimana di lavoro, di impegni, sono tante le cose che bollono in agenda anche a livello europeo. La nuova Commissione Europea per l'appunto eh, ha preso funzione proprio eh, proprio ieri, eh, ufficialmente il 1 novembre, ma lunedì 3 novembre. Quindi ne approfitto anche per fare i miei migliori auguri a alla nuova Commissione, ai commissari, al nuovo assetto istituzionale che si profila alle sfide che la Commissione e il Parlamento anche eh, sono chiamati ad affrontare nei prossimi anni questi anni sicuramente importanti di svolta per tutti noi. Per noi che viviamo a Bruxelles, per chi partecipiamo sicuramente più da vicino a tutta una serie di cose, a tutti i cittadini che pure eh, devono sentire l'Unione Europea vicina perché il sogno di un'Europa, un'Europa senza guerra, un'Europa di pace, un'Europa eh, ricca, eh, il sogno che continuiamo negli anni, nel tempo. Quindi vi saluto con una canzone dei Noir de Zia Le Vain mi porterà e la dedico a tutti voi la dedico a Maria Teresa stupenda eh, poetessa nonché amica con la quale come avete sentito in apertura abbiamo sigillato una bellissima amicizia intellettuale la dedico a tutti coloro che come me amano il vento amano il mare non fosse altro che parte del mio nome un mare al plurale che sapete poi quando è anche in tempesta uh, beh avrete già immaginato quale possa essere il risultato. Auguro a tutti un'ottima settimana e vi lascio in compagnia di Giorgio Laurent e di Fiordaliso e Anatanda Noir Désir. Le vent nous portera. Marie D. Eye. Eh, cari amiche e cari amici, eccoci tornati in studio. Grande George, non è fatto, sono 20, le 20 e 27 eh, e siamo a Bruxellesland. Sì. E infatti non ho capito, forse è un po' noi siamo in anticipo sui tempi, questo voleva dire questo messaggio, alle no, otto no, noi siamo già alle otto e me no, ragazzi. diciamo che il regista ha fatto una magia a un pastrocchio bisogna vedere da che punto di vista <ride> si guarda cari amici bentornati dopo le vacanze dopo un lungo periodo di assenza io e Ferdadiso siamo stati assenti fino ad oggi ma oggi, da oggi in poi ci saremo di nuovo ai microfoni di Radio Alma anzi purtroppo questa sera eccezionalmente Ferdaliso non c'è perché purtroppo i impegni di e lavoro l'hanno portata all'estero. Non dice dove, in Belgio, no, eh siamo in Belgio, quindi all'estero è fuori dal Belgio e quindi è, infatti è in Francia. Vabbè. Pour l'événement de la Villumière, est-ce que cela à dans la Villumière? Est-ce qu'elle sera chez les sti Sì, probabilmente se le stira, che ad essere delle parti lì, credo. Beh, mo, dai, George, non è male. No, no, non è assolutamente male, poi se il tempo tiene, come sembra. Forse oggi tiene. Mi sto toccando, te lo dico, perché sì. sono in Vespa. <ride> Io anche sono in moto, ma il tempo tiene almeno fino a che arriviamo a casa. Ah, se lo dice il colonnello George Donà, colonnello George Donà. Sull Attenti, sull'attenti e pronto per questa nuova stagione di Bruxelleslanda. Chissà cosa ci porterà. Meridive aveva annunciato già un mese fa una cosa molto carina, una cosa molto bella che noi proviamo a fare, poi noi, sai, con le nostre eh, con i nostri limiti, con le nostre con le nostre forze, noi proviamo a fare eh, del nostro meglio in questa radio. La radio che vi ricordo tutti è sempre una radio fatta di volontari io Meridì Fior Daliso e il nostro grande regista Danny M più tutti gli altri di tutte le altre trasmissioni italiane portoghesi ah, sì, no. sì, no. spagnole no. greche questa è l'unica forse l'unica radio multiculturale di Bruxelles penso questa proprio benissimo sì. questa è la forza di Radio Alma e noi facciamo il nostro piccolo quello che possiamo voi sentite sempre le interviste di Marilena che sono sempre bellissime grandi interviste e ha fatto bene con personaggi che ormai sono anche noti al pubblico di Brussellando e vediamo di eh, se cercando con questa nuova formula di vedere se possiamo rinnovare un po' Brussellando. Ovviamente rimarremo quello che siamo, cioè siamo sempre stati una parte dell'agenda culturale e abbiamo anche dell'agenda eh, culturale di Bruxelles, soprattutto. Quindi oltre agli scrittori avremo altri artisti la settimana prossima credo avremo anche un'intervista di un uh, di un direi non un pittore, ma di un artista, un artista che lavora in modo particolare, un artista che lavora con i materiali, fa delle foto di materiali, quindi i suoi quadri in realtà sono delle foto rifatte, ma vabbè, dai, bello, interessante. Eh sì, storero, così vi annuncio un po', è una cosa ma, beh, George, saremo molto molto molto molto carino. Sarà difficile, ma sarà un challenge per noi rendere un'immagine di un materiale in radio, ma ce la faremo. Come no, ce la faremo perché eh, lo sappiamo tutti che l'immaginazione è fondamentale, quindi cercare di spiegare l'immaginazione è una cosa che si può fare. D'altra parte, credo che tu volessi fare una citazione dotta a questo punto. Cit sì, molto dotta. Cioè citando Alessandro Baricco con Mr. Gwyn. No, assolutamente no. Non volevi farlo, invece Mr. Gwyn che è un pittore a parole che dipinge le persone con le parole. Vabbè, involontariamente ci sono riuscito. Grande. Non è la prima volta che abbiamo dei pittori o comunque degli artisti visivi a Bruxelles, ma sarà molto interessante. Mm, assolutamente oh, interessante. Oh, oh, George, tu parlavi di agenda. Qui c'è un'agenda incredibile in questo periodo. Beh, vabbè, adesso non vorrei neanche disturbare troppo i lettori con l'agenda. Vuoi che partiamo no. con l'agenda? No, eh, semplicemente volevo sparartene una anche perché mi sono reso conto di aver letto quel libro. Praticamente giovedì prossimo, il 6 di novembre alle 18:30 all'Istituto Italiano di Cultura Rue de Livourna, in collaborazione con la Piola Libri, ci sarà l'incontro con lo scrittore Francesco Piccolo, che è l'autore del libro Il desiderio di essere come tutti che ha vinto il premio Strega. Libro che io ho letto ah, che mi è bello. piaciuto molto. È un po' corposo, è denso, ma è veramente un bel libro e non mi ero reso conto che sapevo che c'era una serata organizzata in occasione degli 80 anni della casa di Tirce e Inaudi ma non avevo capito che ci sarà lo scrittore Francesco Piccolo per cui un motivo in più per, per esserci molto bene, sicuramente a Brusseldano ci sarà ah, certo, ci saranno i microfoni probabilmente riusciremo anche a strappare un'intervista a Francesco no, beh, Piccolo perché no, ci proviamo e come no noi ci proviamo sempre per dare a voi ascoltatori delle chicche delle cose interessanti per tenervi a corrente di quello che succede oggi a Bruxelles di quello che succede qui intorno, di quello che succede in Italia visto da qua, visto da persone che hanno cambiato paese per mille motivi, per motivi eh, diversi, per questioni di lavoro, questione di compatibilità, perché volevano che girare il mondo, perché volevano sperimentare, insomma, ci sono molte motivazioni per cui uno cambia. E quindi questo sguardo dell'Italia visto da lontano, però questo mi fa anche a riunire a quello che stavo dicendo all'inizio che eh, un mese fa eh, Meridi vi ha annunciato che quest'anno sarebbe bello e ci piacerebbe parlare dell'immigrazione, è vero che qualcuno potrebbe dire sì, ma noi siamo tutti immigrati quindi che ci parli parli di noi stessi, beh cominciamo a vedere l'immigrazione da un punto di vista diverso già alla prima intervista al Teatro Saint-Carrant eh, Meridi parlava di, eh, appunto di questo teatro e del concetto dell'immigrazione e del dell'arte italiana che si espandeva all'estero. Teatro che rappresentava appunto un'opera italiana eh no. in italiano, penso, però erano tutti belgi. Tempesta, Tempesta, bravo Tempesta. di Shakespeare. No, di di Shakespeare, mi sembra, però era in italiano. So di che Guglielmo No, scusa, non era di Shakespeare, però era un um, si e era. era Shakespeare, però era, era rappresentato in italiano da uno da una co produzione Clematus. italo belga. Sì. Dilematu. Vero. E ehm, tempesta. No, no. Il elmo Guglielmo? Boh. Ah, come lo chiama? Spaccalancia? No. <ride> eh ho un momento di vuota amnesia. Un bellissimo libro di Camilleri mm. dove in realtà eh, cerca di riscoprire le origini siciliane di William Shakespeare. Ma va là, incredibile. Eh, ecco, lo chiama Guglielmo Crollalanza. Ecco <ride> come lo chiama. Grande. Quindi questa specie di ricostruzione fanta ricostruzione però fino a un certo punto c'è un minimo di possibile verità nella sottofondo che di questo Guglielmo crolla la lanza che in realtà eh, scrive questa commedia, anzi riprende una commedia italiana, una commedia siciliana e la trasforma nella commedia di William Shakespeare. Quindi Bello, bello, bello, bello. Eh, la cosa interessante è un libro che consiglio a tutti di leggere, perché veloce, carina, ma molto molto molto molto bello. Beh, insomma, visto che parlavamo di Camilleri che ormai è diventato chi sappiamo, no, forse uno dei più famosi, no, è più famoso scrittore italiano. Chi lo sa, sei più famoso dopo Umberto Eco, prima di Umberto Eco. Ma penso Eco... che di quelli contemporanei sia lo scrittore che ha più traduzioni mh, dei, dei suoi dei suoi romanzi. Bisso lebbe controllare con Umberto Eco. Ah, si potrebbe controllare, però la produzione artistica di Camilleri è maggiore di quella di Umberto Eco, forse come volume, come quantità, sì, però forse come singolo libro penso che Il nome della rosa abbia avuto un successo maggiore di qualsiasi libro di Camilleri, ma non ne sono sì. sicuro. Beh, questo sì, questo potremmo anche dirlo. Non ce ne vogliono né Umberto Eco né Camilleri, ah, insomma, due grandi eh, anni eh. che esportano la cultura italiana ed è bellissimo. Sì, e poi eh, insomma, eh, sapere eh, sentire degli stranieri che parlano di Camilleri e hanno fuori delle delle espressioni siciliane, spettacolare. <ride> che sappiamo, <ride> è già questo, capitato. Questo sappiamo, questo l'abbiamo saputo quando l'anno scorso si è mandati ad assistere alla rappresentazione teatrale del gruppo siciliano che rappresentava la storia del degli emigrati a Saleruama Arsinel, mm. mm. hanno detto che il siciliano di Camilleri è un siciliano, diciamo così, teatrale televisivo, cioè non è proprio è un non un, è quello di tutti i giorni, non è quello di tutti i giorni, è una un siciliana costruita, non è un dialetto vero e proprio, è pezzi di dialetto ricostruiti e messi insieme giustamente per l'uso comune perché eh, vi ricordo che Fiodaliso che Ormai sapete parla splendidamente l'italiano, però ha difficoltà a capire a leggere Camilleri. Ha ah, stata vabbè, addirittura eh? costretta a leggere Camilleri in tedesco, a allora, pensarmelo in ungherese. <ride> no, l'ha letto in tedesco, dice che è più semplice leggerlo in tedesco che in italiano. Ah, allora, oh, se lo dice lei. Eh, se lo dice lei, noi facciamo come il nostro eh, ci mettiamo sull'attenti e rispondiamo obbedisco. <ride> Ma è venendo un po' la agenda, eh. Quali ecco, cose agenda, che ci sono? Quali di agenda che Io vorrei dare la dopo che dopo Francesco Piccolo, che vi ricordo 6 novembre 18:30 all'Istituto Albanese di Cultura. Beh, eh proprio in quattro, mi signori. Domani là. Signore e signori, proprio in quattrovi domani l'altro? Sì, eh. Oggi è il 4. Ah, hai hai ragioneissimo. Io ero già convinto che fosse la settimana prossima, con qualche ritardo, cioè <ride> ho perso qualche giorno, cioè Salf, salfusolare della settimana scorsa. Oggi Giorgio. è martedì 4, domani è mercoledì 5 novembre e poi c'è giovedì Se 6 novembre, novembre grande Giorgio. 2:30. Bene, ce l'ho fatta, forse ho forse messo a posto anche il calendario interno. Però visto che parliamo di calendari, eh, c'è qualcosa che eh, mai siamo agli sgoccioli, forse un po' in ritardo, ma forse ce la potete vediamo, fare ancora, vediamo. perché la vita è belga. Mhm. Uh -huh ha organizzato la vita belga che sapete l'associazione eh, nostra amica anche questa composta da persone che hanno un sacco di voglia di fare e ha creato un laboratorio di teatro che ha finalizzato una messa di scena di uno spettacolo teatrale a giugno il fine del corso è quello di permettere ai partecipanti di vivere un'esperienza profonda di palcoscenico quindi non è semplicemente l'apprendere ma è l'apprendere e il provare, nel senso proprio delle prove di teatro, quindi cercare di usare il teatro come forma di espressione personale, il teatro, e per dirlo, lo sapete tutti, è una forma di espressione che viene usata moltissimo anche come cura, perché sul palcoscenico qualcuno si libera. Ehm Gli incontri si terranno il martedì dalle 18:30 alle 20:00 presso Rue de la Ferme 1 a Cranem, cioè vicino al metro Stockholm. Ma George l'obiettivo è quello di rappresentare il malato immaginario di Molière, giusto? O oh no, o oh mi sbaglio, o oh mi no, sbaglio. No, non no? credo che sia il malato immaginario di Molière, credo che sia una cosa completamente nuova, che sia un testo che ha preparato la mh l'insegnante. Ah, l'attrice sì. che è Clorinda Venturiello. Sì che conosciamo, è già stata l'ospite di Bocciando. E, no? e Clorinda, a cui potete scrivere, mi raccomando, non so se il corso è iniziato o sta per iniziare, perché la mail è di 5 giorni fa, quindi noi siamo un po' in ritardo, ma eh, potete scrivere a Clorinda@lavitaiebelga.eu per comando e anni. senza l'accento perché gli accenti non sono accettati nelle email. Ecco, abbiamo imparato una cosa nuova. Su internet gli accenti non vengono accettati. C'è un motivo? Sì, perché penso che sia un linguaggio standard quando tu trasformi una una parola accentata è un codice tipo e due punti dei numeri, quindi Sono grande. le sole lettere che sono, diciamo, nella tastiera inglese, possiamo che possiamo sono... dire che il formato di internet gli indirizzi è ASCII standard. Poi Giorgio non lo so. Eh? È ASCII standard e quindi sono le lettere base senza gli accenti perché non ci sono né accenti gravi né quello eccetera. Immaginate voi come sarebbe scrivere una in ungherese con le lettere <ride> con i due punti poi ci sono i due accenti però vera, da una vera. parte dall'altra o in greco o in qualsiasi altro momento insomma sarebbe impossibile ah se l'internet l'avessero inventato gli ungheresi sarebbe stato uh, un'altra no, cosa l'hanno inventato gli ungheresi però poi chi l'ha diffuso sono stati americani Questo, ah, è, va, questa è la verità ah va bene Questo è così però allora scrivete a Clorinda Chiocciola la vita è belga .eu dato che hanno un bel sito oppure eh, contattatela anche al telefono 0488 333695 e in bocca al lupo, chissà che qualcuno di voi non scopra una vena di attore e convincia che ne so, muoversi sul palcoscenico e muoversi anche meglio nella vita. Dai, grande George, questo mi sembra un'ottima attività. Io ricordo invece a memoria perché il giorno 19 eh, di diciamo mercoledì 19 di novembre sempre l'Istituto Italiano di Cultura ehm tra gli eventi relativi all'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale ospita il giornalista e scrittore Paolo Rumizz, il grande Paolo Rumizz che purtroppo non abbiamo mai avuto modo di intervistare. Ahia, e potrebbe essere un'ottima occasione e perché presenta quella collezione di DVD del viaggio che lui ha fatto sui luoghi della Prima Guerra Mondiale in Europa, quindi non solo in Italia. Io ho avuto modo, me l'hanno regalato per il mio compleanno, eh, questa questa collezione, questo cofanetto di DVD ed è veramente molto interessante. Io consiglio a chiunque, anche le persone che non sono appassionate di quel tema, perché eh, Rumi sa in modo di di raccontare le cose eh, che non è solo fattuale, trasmette anche emozioni, le lega all'attualità di oggi, oggi ai profumi e sapori eh, e quindi io invito tutti anche a coloro che non sono proprio interessati o hanno un po' un, un interesse minore nei confronti del, del di questo anniversario un po' anche triste di comunque venire a scoprire cose nuove eh, il 19 di novembre all'Istituto Italiano di Cultura Bene, mi pare che Paolo Lomizi fosse <ride> queste incredibilmente la uh, il titolo di uno dei temi del, del compito italiano la maturità. Ah, è vero. No, eh. non era Rumiz, era coso, era Non era Paolo Rumiz? No. No, era mm, Magris, Claudio Magris. Sempre entrambi di Trieste, ma mi sa che era l'infinito viaggiare di Claudio Magris. Pensa Claudio Magris, senso, penso. penso. So, adesso potremmo chiedere al nostro mitico Um, a nostro mitico regista che mentre ci prepara una bella canzoncina. Sì, sì, ascoltare. la canzone è già pronta. È canzone... già pronta la canzoncina. Sì sì, sì, sì. Allora, beh, mentre ci ascoltiamo la canzone, proviamo a vedere se era Claudio Magris o Paolo Rumi, sai? Eh, Paolo Rumi. Se vol se festa. volete twittare br @bruscellando ci date la risposta, dai. Andate @bruscellando, twittate Claudio Magris o Paolo Rumi, boh. E intanto noi andiamo di musica, vai. Ciao. Non eda nessuno al mondo potrà fermarmi dal ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi, fermare, fermare, fermare questo da che va. Oh. Questo è onda che va. Vai, eh, e eh, quest'onda che va e dove andiamo con l'onda? Beh, andiamo con l'onda della sensualità. Ehi! Sensazione, sensualità. Qui diventa torbido. Diventa un po' torbido perché stiamo parlando di un personaggio che è la sua epoca. Sì. Il suo tempo era una specie di Quentin Tarantino. Mh. Mm. Ha condotto le fiandre al vertice della pittura mondiale. Allora uh di Andre, pittura mondiale, cioè molto importante, tipo Quentin Tarantino, chi può essere? È eh, chi se non Rubens. Rubens, Rubens e la sua eredità. Eh beh, si sì, stiamo parlando di una mostra di Rubens che si terrà al Palais eh, de Beaux-Arts. Mh. Mm, che vi dico dov'è tanto, lo sapete dov'è? Ruradestein. Airo, come fai a saperlo? perché perché ci passo quasi tutti i giorni con la Vespa. Incredibile. E quindi dal 25, cioè già da eh, più di un mese che è aperto e fino al 4 gennaio, quindi c'è tempo, ma non troppo. Mm -hmm. E gli orari di apertura sono dalle 10:00 alle 18:00 il sabato e la domenica. Perché andare a vedere Rubens? Perché era un artista determinato, convinto, dipingeva Delle scene, delle scene piene piene di violenza, piene di sensualità, ma anche di compassione e di eleganza. Temi che hanno ispirato comunque numerosissimi artisti attraverso il mondo. Tutti si sono molti si sono ispirati a lui. In questa esposizione unica del Bosara si potrà riscoprire l'opera che non passa di moda, l'opera eterna, se mi consentite il termine di questo genio, di questo genio e dei suoi eredi e quindi ci saranno anche Fra gli Redi, Van Dick, Vattot della Croix, Manet e Kokoschka e eh, nonché una mostra da non perdere. È una mostra che direi che vale la pena fare, sì, vale la pena e vale la pena prendersi un po' di tempo. Beh, guardateci pensando di passarci un'ora perché magari ne perderete tre. No, e anche quindi. perché anche perché ricordo che sempre a, al Bosar c'è un'altra mostra di Constantin Monnet, uno scultore Mm, e è e pittore belga, realista del XIX secolo, per cui vi conviene c'è fino all'11 di di di gennaio. Quindi con, consigliamo di di approfittare dell'occasione, anche del fatto che martedì prossimo 11 novembre è festivo in Belgio perché è l'anniversario dell'armistizio del magari 1918. È festivo, magari è festivo per i nostri ascoltatori. Eh, vabbè, ciao, ciao, però per per il pubblico serie, generale me, sì. Okay. Okay. E quindi è Aiaiai. come passare un bel martedì al museo. Ma oltre Aiaiai. a quello, se se avete sempre voglia di museo martedì, vi eh, consigliamo anche questa mostra dedicata a Victor Hugo, eh, il grande il più grande chi, scusa Victor Hugo. E chi? È? Il più grande scrittore romantico francese del XIX mai, secolo. Mai sentita. Eh sì, ma hai sentito. Victor Hugo an Exile, è il titolo ed è ehm al Museo delle Lettere dei Manoscritti alla Galleria del Re 1 a 1000 Bruxelles e vi mostrerà una le molteplici sfaccettature di Victor Hugo che è anche un che fu anche un illustratore di talento e un appassionato di architettura, per cui se volete conoscere anche la sua vita amorosa tumultuosa e altri aneddoti, recatevi al Museo delle Lettere dei Manoscritti alla Galleria Eh, a Douroa 1 a Bruxelles e eh, fino al 29 marzo 2015 eh via questa mostra molto interessante. Bene, e parlando di mostre, beh, non proprio la moiono direi che questa è una mostra, quella che vi sto per annunciare è una cosa che mi fa particolarmente piacere, ovviamente intanto lo annunciamo, poi lo diremo ancora perché è una bella cosa. È una bella cosa perché quello che sta succedendo è che stanno portando finalmente a Bruxelles un Vai. intero ciclo di Roberto Rossellini. Uh. Ah, è finalmente un grande, un grande regista italiano che da Roma città aperta in poi a Paisà e quant'altro ha veramente fatto fatto scuola. Italiano, insomma, è uno dei mostri sacri della della regia italiana del del del cinematografia italiana. Beh, allora sì no, e no, infatti perché era un era un uomo particolare, un uomo rigoroso. Ma la realizzazione di quadri e di essere reali. George, tu che sei sempre tutto, secondo dica, dica. te perché il realismo o oh, quel quel filone del realismo si è sviluppato proprio in Italia e non in altri paesi? Mh, mm, che bella domanda. Biserebbe farla a un No, un me lo me... a un cinofilo? Da No, dire cinofilo. Sì, mi piace tanto dire cinofilo invece no. che cinefilo. Beh, George, magari il cinofilo è anche cinefilo e viceversa, non lo sappiamo. <ride> no, io mi chiedo, me lo chiedo semplicemente perché mi rendo conto che quel quel filone, quel um, quel tipo di fare cinema di quegli anni Secondo me si è sviluppato in Italia proprio perché l'Italia era stava vivendo un passaggio da una società preindustriale o comunque a una società postindustriale. Questa è la mia spiegazione. Il realismo ti faceva vedere era la fotografia di una società che stava cambiando, magari altre società erano cambiate prima che il cinema diventasse il diciamo il veicolo artistico principale questo è avvenuto in Italia in un periodo in cui era al cinema la l'arte di punta o di novità, ma questa è una mia teoria, non c'è una base scientifica, è una teoria del DM dell'evento 53 del 4 novembre 2014. Ah, okay. Però, insomma, sarebbe bello in un futuro avere come ospite un esperto, appunto, come dicete cinofilo, un esperto cinofilo che ci parla di cinema, poi poi mandiamo un cinefilo per parlarci di cani perché no. Beh, potrebbe chiamo pot tu, potrebbe essere, insomma, a parte gli scherzi, sarebbe bello una volta avere un grande esperto di cinema Beh, qui. Ma perché a no? Bruxellano. Guarda, nella nuova stagione Brucellando già se ne era parlato l'anno scorso, voi forse non l'avete sentito perché lo panavamo qui in studio, provare a cercare ad ampliare, no? Qui abbiamo abbiamo sentito nel microfono di questa radio un sacco di scrittori, cantanti eh, cantanti, abbiamo avuto poeti, abbiamo avuto anche pittori, Ma anche dei registi in passato, sia teatrali che cinematografici. Abbiamo avuto anche dei registi teatrali che riavremo Grande. perché c'è, sì, perché ci piace, c'è fermento, c'è fermento. No? C'è fermento. fermento e perché no? Magari qualche regista mh, di opere, non lo so. Magari ci quest'anno, il nuovo anno 2015, 2004, stagione 2014-2015 ci partirà la novità. Cercavamo di allargare un po' le altre arti la sì. cosa che ci piace molto è allargare le altre e a proposito armi. per allargare e cercare contatti ricordiamo un po' i punti di riferimento di Bruxellando e quali sono i punti di riferimento di Bruxellando? l'indirizzo del nostro sito radioalma.eu slash bruxellando ah, bene. il nostro account twitter at bruxellando twitter.com slash bruxellando o se ci cercate dentro twitter at bruxellando ci siamo, siamo noi E poi la nostra email che è burcellando@gmail.com. Quindi segnalatevi se avete insomma interessi particolari, volete proporci ospiti, contenuti, notizie, novità. Fatelo perché noi siamo sempre all'ascolto dei nostri dei nostri ascoltatori in un certo senso. È un dialogo il nostro, non è un monologo e quindi eh, siamo sempre vi eh, siamo vicini. Certo, è un dialogo e anzi mi, mi fa piacere che tu abbia ricordato Brusellando. Brusellando, insomma, ricordatevi solo Brusellando, siete su Twitter e alt. Siete andate su, su, su sulle mail, beh, ormai gmail.com ce l'hanno tantissimi, quindi sarà sì. brusellando@gmail.com andate su Radio Alma e digitate Bruxellando prima o poi veniamo fuori ma anche se andate su Google e non vi ricordate più niente mettete Bruxellando e vedete che e venremo fuori perché e ci siamo e vi ricordiamo che dal nostro sito potete registrare la nostra newsletter dove potete ricevere i nostri podcast e come noi i podcast e anche altre informazioni e guardatevi sì. il blog sì Bravo, bravo che ci sono sempre offerte, contenuti nuovi. E Dov'era il blog? Eh, radioalma.eu/borsellando. E voilà, l'avete detto, ormai no, abbiamo detto tre volte, come fate a non sapere che era il blog, il blog era radioalma.eu/borsellando. E finiamo. Vai. Perché avevo accennato appunto che ci sarà questa ehm eh, questa serie, questo ciclo, nel confronto di Roberto Rossellini, a favore e in onore di Roberto Rossellini che comincerà e eh, il 3 dicembre per finire a febbraio. Sono gli anni eh, i cinque film di Rossellini, Città aperta, ovviamente era Città aperta, Paisà, Germania 0, Viaggio in Italia e anche La paura non capiva più l'amore. I questi ultimi due che sono però un po' più in là, sono del 54, quindi sempre all'inizio della carriera, ma uh, all'inizio, insomma, già avanti, ma uh, sempre film interessanti e legati come dicevi tu al realismo. A me pare che però, però il loro realismo dice che sono le 20:57. Ahia, allora se, se, lo dobbiamo dire ai nostri ascoltatori. Eh, se finiamo alle 20:57 è perché abbiamo delle esigenze, così dire, tecniche. Di Palin sesto